Русин з-під Карпат. Він, коли ці сиріві австріяки воювали з італійцями у Першу війну, потрапив у полон до наших. Якось так сталося, і так мусило бути, що в полоні полонила його і дівчина Тереза. Звався він Теодор. Мене теж на його честь похрестили Теодором, а пишуся Федорівим. Прізвище, як бачите, далеко не італійське. Моїм камератам важко його вимовляти, а вже жандарми наші, такий німецький, ті з бляхами на грудях бувало, я ж винюхували мою лебітемацію військову, бо пахло моє прізвище Слов'янством. «Стій!» – аж скрикнув я і обняв душу вояцьку за плечі. «Стій, чоловічий, слухав. Різвище твоє, Тодорику, пахне карпатським вітром, і пахне воно селом, що зветься братківцями при залізниці, яка пнеться у гори». Тобі тато-то досько розповідав про братківці, так? Аж захлинувся я за питанням. Я не міг, не мав права повірити почутому. Це було неймовірне, це просто не можна було повірити. Я кричав самому собі, Федорів, не дурій, отямся, ти геть забрехався. А чи може? Опісля не один день і не одну безсонну ніч я горбився при лампі гриз перо і розмірковував про події і розмови, що відбувалися в попередньому розділі моєї оповіді. Я здогадуюся, що мій читач, особливо той, який залюбки порівнює літературний текст із фактами реального життя, знову звинуватить мене у смертних гріхах і найперше візьме кпи за те, що серед італійських вояків, а радше їхніх душ, цілком як у романах, скаже читач, я надибав на особу, яка виявлялася не просто краянином із Прикарпаття, а й близьким родичем Теодором Федорівим. Не буду надто виправдовуватися, випадок, я розумію, майже неймовірний. Але заради істини повинен сказати, що моїй родині переказували про те, що окрім мого батька Миколи на Італійському фронті воював також молодший татів брат, на направду, звали Теодором. Колись при нагоді мені показували жовклу фотографію молодика, того ж Тодося. Моєму батькові пощастило повернутися з Наталії. Обминули його кулі й шрапнелі, бо йому належало ще повоювати у 19-му році за Україну в Галицькій армії. А за Тодосем, як кажуть, і слід пропав. З роками його й перестали виглядати з війни поки й пам'ять про нього в родині зблідла. І лише в зелені свята тато вписували в поминальник перед парастасом ім'я Теодора. Загиблого бог де? А він, дивись, зостався живим. Десь там одружився на Італійці, породив сина, теж Теодора, котрого дуча послав умирати на Україну. Воістину непередбаченій долі людській. Тодже цей вояк, цей Теодор Федорів був моїм братом у других. То чи цієї таке ночі, чи другої, чи третьої, чи десятої, поки сніг не випав, я маю, а таки я повинен, поспішити до вояцького Христа, до розкопаних могил, та викликувати на розмову мого родака, щоб йому розповісти про нас, про Федорівих, і в Україні сутніх а від нього довідатися, як жилося моєму стриєві Теодору в Італії. Чому не обзивався, не писав у братківці? Чи живе іще? Чи умер? Невже й його душа забула дорогу додому так само, як душі італійських вояків? Одначе я не поспішав до вояцького хреста, стримувала мене моя безпорадність. Суд над фельдфеблем Генріхом додав мені тягару. Душі італійських вояків бунтують за отим краєм, тяжко їм тут у лісі на піщаних горах обіч Глинянського тракту, тісно їм, а дороги до Італії заметені як піском без пам'яттю. В пам'яті залишалася як знак правда, що в Італії могли б успокоїтися до страшного суду. І тому, прагнучи рідної землі, піддавалися самі цього не знаючи облудній музиці чужого кларнета. І це було природнє. Вони ж бо прицінь походили з Італії. В Італії постійно перебуває музика. Там гори і море дихають музикою. Там міста цвітуть, як помаранчеві дерева, музикою.